Hjärtligt välkomna alla närvarande lyssnare till Radio SD, Särdemokraterna i Stockholms närvarande på 88 MHz. Vi som pratar idag, det är jag själv, Johan Rinnaheim och med mig i studion har som tämligen oftast David Lång. Ja det stämmer och det här programmet går ut i direktsändning lördagen den 27 januari år 2007 mellan klockan 14.00 och 15.00. En första repris sänds söndagen den 28 januari mellan klockan 09.00 och 10.00. Och slutligen en andra repris den 1 februari, torsdagen den 1 februari, mellan klockan 20.30 och 21.30. Ansvarig utgivare för sändningarna är som vanligt Arnold Boström. Ja Och dagens första ämne är att vi tänkte tala om den här undersökningen som tidningen DSM förkortning för debatt, sanningssökande och mediekritik har som heter Sveriges 100 viktigaste opinionsbilder som man presenterar varje år och det här är alltså ett resultat av en omröstning där 300 journalister har inbjudits att delta och då har var och en som röstar till uppgift att komponera en lista på de 12 personer som de bedömt har haft störst betydelse för opinionsbildningen i Sverige under det närmast föregående året och ja, vi kan väl ta hur resultatet blev lite. Det var några ja, de, intressanta saker vi tänkte kommentera. Precis, de tyngsta opinionsbilderna är ju som man skulle kunna förvänta sig då företrädarna för de stora riksdagspartierna. Fredrik Reinfeldt kommer på den första plats, Småd Olofsson på andra. Anders Borg på tredje och lite längre ner så hittar vi fler av Uh, som sagt partiledarna men uh, det är också en hel del uh, journalister, inte helt oväntat det är ju väldigt många som har en betydande roll för opinionsbildningen givetvis Ja, och till och med kungen har vi med på plats nummer 15 kan nämnas men går vi lite längre ner i listan så hittar vi också något uh, ganska så intressant på plats nummer 66, där har vi ingen mindre än Sverigedemokraternas partiordförande Jimmy Åkesson och det är uh, Ganska så intressant för att det är inte några dåliga som han har lyckats få efter sig på den här listan. Ulf Nilsson, en namnkunnig skrivent i Expressen. Han kommer på 67 plats, alltså en placering efter Jimmy Åkesson. Tittar vi ytterligare lite längre ner har vi andra kända personer som Fredrik Lindström som ni kanske känner igen från tv-programmet Världens modernaste land i Sveriges Television kronprinsessan Victoria på plats nummer 78 och på plats nummer 82 alltså 16 placeringar efter Jimmy Åkesson, där hittar vi Mona Salin blivande, troligtvis blivande partiordförande för Socialdemokraterna bland andra kandidater fanns ju också Karin Jämtin med i bilden oppositionsborgarråd i Stockholms statsfullmäktige hon hamnade på plats 84 och eh, Ebba Witt-Bratström, plats 86. Och på plats nummer 90, där har vi Marita Ulfskog, eh, partisekreterare för Socialdemokraterna. Ja, att eh, man får ju ändå se det som eh, lite av ytterligare en milstolpe för partiet att eh, vi kommer med på den här listan. Minst sagt. Eh, nåväl. Eh, nu ska vi prata lite om um, organisationen i uh, Stockholm. För att uh, nu i söndags så var det årsmöte för SD Stockholmstad och det är ju den ansvariga kommunföreningen för närråden inte minst, vilket gör att uh, den blir höggradigt betydelsefull för Radio SD givetvis. Ja, det stämmer och uh, jag var själv med på det mötet. Jag tillhör Stockholmstad stad och jag var ju den avgående ordföranden och jag agerade också mötesordförande under den här tillställningen, alltså söndagen den 21 januari ägde det rum. Och jag tänkte att vi kan ju nämna lite grann hur den nya styrelsen ser ut. Den tidigare viceordföranden, Dan Karelisson, blev vald till ny ordförande för SD Stockholms stad. Och är därmed ytterst ansvarig för våra radiosändningar på så vis. Viceordförande, där har vi Malte Andersson som tidigare var styrelsesuppliang och han var kassör också på papperet, även om det rent ekonomiska inte var så mycket i just Stockholms kommun utan det tar vi ju i distriktets regi. Jag själv blev vald som andra viceordförande och styrelsen i övrigt, de ordinarie ledamöterna, Claes Henriksson, tidigare suppling. Och sen eh, några helt nya namn i styrelsen. Katarina Bengtsdotter, Robert Persson. Robert Persson som eh, har tidigare mest varit engagerad inom SDU. Och eh, så även partiets eh, viceordförande Jonas Åkerlund. Han som också är presstalsman för partiet. Bland suppleangerna, där hittar vi eh, Martin Kenonen, Sverigedemokraternas ungdomsförbundsordförande. Där finns även Gunnar Johannesson, Linus Bylund och Göran Ulfenberg. Ja, och det här är ju någonting som berör dig själv en hel del, inte minst i att du själv var ordförande. Men vad jag förstår så har du själv valt att kliva ner några pinnhår. Ja, jag tyckte det att det kunde vara lämpligt med lite förändring i styrelsen. Jag sa åt valberedningen att... De skulle göra sitt bästa för att få in så pass mycket nytt folk som möjligt Och att jag själv då ville avstå från att kandidera som ordförande Men till slut så valde jag ändå att acceptera att bli andra vice ordförande Och det tycker jag väl är en lämplig post så här Och jag kommer ju att fortsätta prata i Radio SD framöver är det ju tänkt Just det Uh, och uh, den nyvalde ordföranden Dan Kareliusson uh, har också uh, hälsat att han är uh, väldigt glad över uh, uh, det här förtroendet som han har fått och uh, han har uh, lovat att uh, komma till radiogäster i kommande program och berätta om tilltänkta organisationsförändringar och annat som man kan förvänta sig under det kommande året. Ja, det ser vi fram emot att få med honom i ett radioprogram inom en snar framtid. Ja, Sen så ska vi också informera som hastigast att vi fortsätter byggandet av kommunföreningar i länet och uh, vi har ju tidigare rapporterat om att vi har slagit ihop vissa kommuner uh, så att exempelvis uh, uh, Upplands Väsby och Sigtuna har uh, en och uh, nu så är en till på gång Upplands Bro Brojärfälla och uh, här i uh, februari så kommer vi även att konstatera en gemensam förening för Haning och Nynäshamn. Sen så vet jag inte riktigt hur det kommer att bli när det gäller Huddinge och Nekvarn som det har varit lite diskussioner kring huruvida man skulle slå ihop föreningen eller inte men det är vad jag förstår inte beslutet än. Så det får vi se. Sen övriga partienheter. Nej, det skulle inte alls vara förresten. Vi skulle tala lite grann om att man har haft en del problem i landskrona. Det är ju nästan partinuheter i och med att vi är så pass starka där. Eh, med över 20 procent av väljarna bakom oss. Eh, det har varit eh, stor bråk i eh, skolorna där. Så att man har varit tvungna att eh, stänga av eh, en massa elever från eh, en av eh, skolorna. 28 elever har blivit avstängda i eh, Gustav Adolfskolan. Och det är sedan att en lärare har blivit nedslagen och man har skjutit med raketer inne i skolan, kastat smällare och annat dylikt. Och både lärare och personal, övrig personal och elever är rädda för att gå dit helt enkelt och då har man löst saken som så att man har... Eh, dels eh, stängt skolan ett tag också sedan så har man bestämt sig för att eh, skicka hem 28 elever som eh, sen kommer att eh, få eh, gå på andra skolor eh, i stor utsträckning eh, och eh, eh, 22 elever får hemundervisning så, också. Eh, så att eh, det är ju faktiskt äh, inte så konstigt egentligen att äh, folk reagerar för det här är ju inte någonting nytt utan äh, sådana här saker händer ju i landskrona hela tiden. Äh, och äh, socialdemokraterna är ju ett, en äh, ensamropande röst i öknen kan man väl säga att vi har belyst problemen med inte minst gängvåld men också den här typen av problem. Ja, vi har ju också krävt länge att man ska återinföra betyg i ordning och uppförande och det är någonting som har blivit mer och mer på tapeten och jag har sett i olika undersökningar på olika eh, nättidningar där man kan se att eh, det är en väldigt starkt stöd för återinförande av just ordning och uppförande och det kanske beror just på att det hela håller på att spåra ur ganska så rejält. Just det. Eh, en annan sak som också handlar om Landskrona som eh, har eh, uppmärksammats i veckan här, det är att man har eh, föreslagit på just eh, Gustav eh, Adolfsskolan att eh, man ska förbjuda eleverna att prata andra språk än svenska. Eh, och detta då för att eh, minska motsättningarna i och med att det är många som... Eh, Uh, blir osäkra och uh, rädda när uh, folk pratar konstiga tungomål och skrattar åt dem och uh, dylikt. Ja, just för att minska risken att man folk kränker varandra på en språk som, som andra inte begriper så att säga. Nej, och det är ju inte någonting som gäller enbart de svenska eleverna utan det gäller väl i stort sett samtliga som inte förtår just den grupps språk. Så att det är ju någonting som uh, alla borde egentligen ha rätt så ny stor nytta av. Ja, det är också svårt för lärarna att avgöra om någon beter sig illa eller ej, om lärarna inte begriper Och rent logiskt så är det ju inte särskilt konstigt krav egentligen att man ska prata svenska i svenska skolor. Nej, det är ju fullt det... naturligt och det är väl egentligen en förutsättning också när man tillämpar någon form av assimilationspolitik överhuvudtaget i samhället. Men det har ju de etablerade partierna dessvärre övergivet och då, då blir det naturligtvis de här följderna. Ja, och där kan man ju konstatera då att vi återigen har betonat ända sedan starten faktiskt att det är väldigt viktigt detta med språk när man ska komma in i samhället. Och vi var ju faktiskt ett av, kanske det första partiet som hade språkkrav i partiprogrammet. Sen har ju även exempelvis Folkpartiet nappat lite på den idén. Men det är inte någonting som de har drivit särskilt hårt och inte särskilt länge heller. Sen ytterligare nyheter från Sydsverige. Vi har haft en demonstration mot folkmord i Karlskrona. Alltså inte folkmord i Karlskrona utan mot folkmord som äger rum. Där nere då. Och, och äh, detta med anledning av att äh, man tidigare gick ut från... Äh, det var väl en ensam rektor? Ja, det var en rektor på en skola i Karlskrona just som äh, gick ut och... Äh sa att man skulle hålla en manifestation till minne av förintelsens offer och mot Sverigedemokraternas politik. Och det här blev ju en ganska stor skandal i media. Det var inte bara vi som protesterade mot det utan det var även andra politiker och det var journalister i alla tänkbara politiska färger. Ett stort klavertramp beskrevs det som. Och i fullmäktige så krävde Rickard Jomsov att... Den här rektorn skulle tilldelas en varning Men det avslogs dessvärre Och här belyser sig också skillnaden mellan folk och folk För att Rickard Jomsorg själv Han har ju fått sparken som lärare flera gånger Med motiveringen just att det har funnits risk för Att han skulle sprida partipolitiska budskap på arbetstid Och likaså har Joakim Larsson råkat ut för samma sak Han har jobbat som lärare här i Stockholm Och han är numera invald mot i Uppsala kommunfullmäktige Även han har fått sparken just för att det skulle finnas risk för att han skulle sprida partipolitik på arbetstid Nu är det en rektor i Karlskrona som faktiskt har gjort just detta Och hon tilldelas inte ens så mycket som en varning Så att som sagt, det är skillnad mellan folk och folk Ja, nu så är det dags för en liten musikpaus och det blir lite lugnare musik får man säga. Då. En morgonsredningspromenad med Ulla Billqvist. Varsågoda. Ni lyssnar på Radio SD på 88 MHz och det vi precis hörde var en morgonsredningspromenad med Ulla Billqvist. Eh, och det vi precis eh, talade om innan musikpausen här Det var eh, om eh, SDs manifestation till minne av folkmordens offer eh, Som avhölls i eh, Karlskrona här i eh, eh, torsdag som måste det ha varit Ja, den 25 januari Och eh, det uppmärksammade vi ju också av, Med anledning av att det inkom en del hotelser på grund av det här Och eh, Rickard Jonsov själv skrev en artikel om det en kort sådant som jag tänkte läsa upp här med rubriken Vi viker oss aldrig Nu är det dags igen Ännu ett hot har riktats mot Sverigedemokraterna och partiets företrädare Denna gång är det undertecknad och partiordförande Jimmy Åkesson som hotas Detta i samband med en manifestation Vi ämnar hålla imorgon torsdagen den 25 januari klockan 17.30 I centrala Kalskrona, till minne av förintelsen och andra folkmordsoffer det var igår, tisdagen den 23 januari, som Blekingeläns tidning, BLT, mottog ett skriftligt hot till redaktionen. I brevet står att läsa att, citat, Allt ska göras för att förhindra den manifestation som Sverigedemokraterna håller i Karlskrona på torsdag eh, till minne av förintelsen och folkmord, slutcitat. Brevet riktar sig till undertecknad och till partiordförande Jimmy Åkesson. Längst ner är brevet signerat med den symbol som representerar AFA, antifascistisk aktion. I brevet låg även en skarp patron. Enligt polisen är patronen av en sort som ofta används av tävlingsskyttar. I brevet framförs även hot mot Ronneby kommun den 25 januari, då kommunfullmäktige håller sitt sammanträde. I Ronneby har vi tre mandat. Detta är dock inte första gången hot framförs mot representanter här i Blekinge. I slutet på november i fjol mottag till exempel undertecknad ett skriftligt mordhot samtidigt som det riktades ett bombhot mot kommunfullmäktige i Karlskrona. Vad gäller det aktuella hotet har vi diskuterat igenom det inträffade och väljer att hålla manifestationen som planerat. Ingen ska tala om för oss vad vi ska tycka och tänka eller som i detta fall göra. Odemokratiska grupper ska aldrig få sätta dagordningen oavsett hemvist. Rickard Jomsåv Ja, och det är som han konstaterar att uh, tyvärr så är det ju inte någonting nytt där. Men uh, man tycker att um, uh, den här typen av människor borde tröttna efterhand. Så att uh, de borde ju ha märkt det här laget att vi inte låter oss påverkas i någon större utsäkning. Nej, och det gjorde vi inte den här gången heller. Utan manifestationen ägde rum och vi har publicerat en uh, ganska så utförlig rapport om det på vår partitidningshemsida www.sdcuriden.se. Precis, och äh, det var alltså ett trettiotal äh, personer som äh, mötte upp äh, på den här SD-manifestationen. Där kan man väl i för sig befara att äh, de här kända hoten kanske rent av, äh, avskräckte några deltagare. Äh, och äh, sedan så skulle också ha äh, varit... Äh, 300 personer ungefär som demonstrerade i skolornas manifestation en liten stund tidigare på dagen. Och det som är lite märkligt är ju att det budskap som förmedlades vid den här manifestationen det var ju just ett avståndstagande mot våld, terror och så vidare oavsett om detta äger rum i eh, kommunistisk, fascistisk, nazistisk eller anarkistisk regi. Eh, och att eh, väldigt många av de här extrema lärorna har lett till eh, åtskilliga folkmord. Och eh, för den folkmördade lär det ju inte spela någon större roll vilka eh, bevekelsegrunder mördarna har haft ur sitt folkmord. Utan eh, det får man ju trots allt med en fas hävda att det är lika fel oavsett vad motiven är för några. Och i den meningen så är det väl faktiskt så att äh, Sverigedemokraterna är äh, ett av de få partier som protesterar mot äh, alla typer av äh, övergrepp faktiskt oavsett vem som det riktas mot. Uh, och uh, Rickard Jomsoff tog också upp att uh, jag kan citera uh, det är ingen tillfällighet att böcker som Mein Kampf ligger på bestsellerlistorna i många muslimska länder det är inte heller en tillfällighet att Hamas och Hezbollah hämtar programpunkter från denna bok uh, vi måste våga inse vad som håller på att hända i Sverige idag med den stora muslimska invandringen och den ökande antisemitismen sa Rickard uh, och uh, det där är ju också i och för sig en intressant vinkling på det hela. För att just den här minnesdagen handlade ju väldigt mycket om förintelsen. Och det är ju bevisligen så att antisemitismen är mycket större i arabvärlden än vad den är i Västeuropa. Uh, och uh, därmed så borde ju egentligen alla inse att det är en väldigt stor risk för ökad antisemitism om man uh, tillåter uh, en inflyttning av flera hundratusen muslimer till landet. Mm. Sen så tog Jimmy Åkesson över och talade om den situation som råder i Sverige och de inskränkningar som görs i bland annat debatten om invandringspolitiken och att man genom att driva cyniska partipolitiska kampanjer mot Sverigedemokraterna i samband med manifestationer till minne av förintelsen och likställa partiet med nazism förringar den tragedi som hände i judarna under nazismens terror och framförallt hur man devalverar faran med nazism och antisemitism. Fast det här är ju inte några misstag då egentligen utan det här är ju en strategi som somliga motståndare har att äh, det finns ju ett intresse av att klistra på extremistetiketter på politiska motståndare. Då behöver man ju till exempel inte ens prata med dem eftersom de är så jättelöskiga. Nej, precis. Och sen äh, gör man det hela, som sagt, man förringar äh, allvaret egentligen för att äh, vanligt folk ser ju med egna ögon vad vi är för personer vad vi för fram för politik och ifall vi då jämställs med nazismen så tror jag nog att folk i allmänhet uppfattar det som att då kan ju inte nazismen vara så farlig i så fall Nej, samma fenomen fanns ju även uh, på den tiden som uh, nydemokrati var en kraft i uh, svensk politik och uh, då jämfördes ju Bert Karlsson med Hitler och det är en ganska makaber jämförelse också får man säga att uh, jag kan faktiskt inte se, hitta, hitta en, en enda likhet En uh, som är ansträngd uh, Så att uh, uh, Det är som sagt Inte någon tillfällighet uh, Nåväl Nu så uh, är det dags Att uh, prata om Ytterligare en partinighet. Uh, och det är Att uh, det är ytterligare en Sverigedemokrat Som har blivit utesluten ur facket Mats är i Kristianstad och eh, han sitter ju faktiskt i kommunfullmäktige eh, och det visar sig att eh, han är den sjätte Sverigedemokraten som just transport eh, utesluter. Eh, och det här har ju vållat en del eh, debatt eh, både lokalt och även inom fackförbunden för att eh, på något vis är det ju lite beteende att man utesluter folk för att man kandiderar för ett parti som man sitter i fullmäktige för. Och dessutom för ett så pass stort parti som SD ändå är. Vi fick ju trots allt närmare 3% i senaste valet. Det är ju inte fråga om att utesluta medlemmar som tillhör någon liten konstig eller någonting sånt utan det här är ju faktiskt ett ganska allvarligt ingrepp i den demokratiska yttrandefriheten på man väl säga. Jag läste en artikel också om en företrädare för just Transport som fick frågan av en journalist att kan man verkligen utesluta folk som företräder partier som trots allt har fått 160 000 röster? Men den här transportföreträdaren han tyckte det att jo, det kan man absolut göra. Det är inga som helst problem. Nej, precis. Och det är ju transport som sagt ganska så och om den här väldigt rabiata inställningen i de andra LO-förbunden så är man ju lite försiktig och pratar om att man får prata folk till rätta och så vidare. Men i någon mening så verkar det som att det handlar om något missförstånd för att när företrädare för transport pratar om SD så känner man ju faktiskt själv inte igen partiet överhuvudtaget. De beskriver oss ju som helt sanslöst xenofoba och främlingsfientliga och allt det för någonting. Ja, ett annat exempel på att vi inte att alla fackförbund inte är likadana det är vår fullmäktig ledamot i Bjuv Alan Jönsson, han blev ju vald till vissa förtroendeposter inom facket han blev förvisso petad från förtroendeposterna gång efter gång som han blev vald men han blev inte utesluten såvitt jag förstod mm. så att det är uppenbarligen lite olika inom LO och kanske kan det bli lite diskussion om den saken inom LO Ja, och det reser ju frågan återigen som så många gånger tidigare att uh, när får vi vår första socialdemokratiska fackförening? Uh, det är ju faktiskt en fråga som allt fler ställer sig för att uh, det är ju ett väldigt stort uh, svinn för fackförbunden nu vad gäller medlemmar. Det är ju väldigt många som väljer att bara vara med i och det är faktiskt inte någonting som är uh, en uh, enbart positiv utveckling utan det är något någonting som också försvagar löntagarnas styrka i förhållande till arbetsgivaren så att det är någonting som vi får fortsätta att samla opinion för nu är det dags för en musikpaus igen och den här gången så ska vi lyssna på Garmgny med folklorgruppen Garmarna, varsågoda ni lyssnar på Radio SD Sverigedemokraterna i Stockholms Radio på 88 MHz och låten vi precis hörde var Garmgny med gruppen Garmarna Ja vi ska komma in på lite mer som händer inom partiet och det gäller då den politik som vi just nu driver i Helsingborg. Det är så att Sverigedemokraterna i Helsingborg har de senaste dagarna lämnat in en hel rad olika motioner det handlar om införande av skriftliga omdömen i ordning och uppförande. Det handlar om upplysningskampanj om kommunismens brott mot mänskligheten och medborgarinflytande och vitalisering av demokratin. Jag har rapporterat om det på SD Krydens hemsida. Jag tänkte lite kortfattat gå igenom vad, som har, vad det är för motioner som har lagts. Sverigedemokraterna i Helsingborg vill ge skol- och fritidsnämnden i uppdrag att utforma mallar och allmänna riktlinjer för samtliga skolor i Helsingborgs kommun så dessa ges möjlighet att ge den enskilda eleven ett välgrundat omdöme i ordning och uppförande. Och sen så finns hela motionen eh, nedtecknad på sd Kurierens hemsida för den som är intresserad av att läsa den. Sverigedemokraterna vill också att Helsingborgs kommun skolor aktivt ska delta i forum för levande historias skildring av kommunismens brott mot mänskligheten i form av skolarbeten och diskussioner. Och även där har vi publicerat motionen i sin helhet på sdq hemsida. Vidare, under onsdagen lämnades en motion in angående medborgarinflytande och vitalisering av demokratin. Sverigedemokraterna vill uppdra åt kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att vitalisera och öka medborgarinflytandet i Helsingborg och ta intryck och beakta de idéer som Sverigedemokraterna framför i motionen. Vidare så lägger man fram förslag och idéer om hur man ska öka det medborgerliga inflytandet i kommunen. Kommunala folkomröstningar. Det är viktigt att kommuninvånarna i Helsingborg känner sig delaktiga i många av de tunga beslut som tas under mandatperioden. En del frågor har inte varit föremål för behandling i samband med valrörelser och därför har inte kommuninvånarna haft någon större möjlighet att kunna göra sina röster hörda i sådana frågor. En utökning av möjligheterna att låta kommuninvånarna folkomrösta i viktiga frågor bör ske. Att anordna folkomröstningar medför förvisso en kostnadsökning för kommunen vilket bör beaktas. Men genom att låta för kommunen tyngre beslut vänta tills annat valhålls kan man hålla folkomröstningar i samband med allmänna val eller Europaparlamentsval och därmed minska den administrativa kostnaden. Offentliga möten med politiker Offentliga möten bör anordnas kontinuerligt av kommunen där medborgarna ges möjlighet att träffa och samtala med kommunens politiker. Mötena kan ske i samband med större frågor och omfatta vissa teman. Kommunens dag i kommunens regi kan en kommunens dag anordnas på till exempel idrottens hus där de politiska partierna får möjlighet att marknadsföra sig och träffa väljarna och diskutera olika politiska spörsmål. Kommunens tjänstemän kan ansvara för olika genomgångar som till exempel kommunens budget, verksamhetsberättelser från skolor, äldrevård, nämnder etc. Kommunens dag kan således arrangeras som en politisk mässa för kommuninvånarna. Medborgarkansli. Ett centralt medborgarkansli med tjänstemän upprättas dit kommuninvånarna kan vända sig med olika frågor, klagomål och idéer. Ett centralt medborgarkansli kommer att fungera som en vidare länk in i de olika nämnderna dit direkta frågor och idéer kan lämnas. Medborgarkansliet kan nås alla dagar via ett telefonnummer eller via kommunens webbsida men bör även vara, öppen, vara en öppen verksamhet som kommuninvånarna kan besöka. Sedan så har det även lagts motioner om medborgarmotioner och medborgarförslag. Det har varit en motion om allmänhetens frågestund, att man ska införa en allmänhetens frågestund antingen en stund varje månad eller en gång per kvartal i samband med kommunfullmäktige för att på så sätt öka intresset hos allmänheten för just kommunfullmäktige mötena. Det har kommit in en motion om kommunens webbportal och att man ska införa brukar råd inom flera samhällsområden. Och slutligen också ungdomsfullmäktige. Med motiveringen att ungdomar finner mindre och mindre intresse i partipolitiken och den parlamentariska traditionen som Sverige har. Och för att råda bot på det och ge ungdomar större insyn i den demokratiska processen kan man införa ett ungdomsfullmäktige. Lämpligen kan man där ha korta mandatperioder med tillsättning via lottning av ungdomar som anmält intresse väl på plats. I fullmäktigesalen kan möjlighet ges att ge förslag och motionera till kommunfullmäktige till exempel om två tredjedelars majoritet uppnås. Men även få insikt i hur den politiska gången fungerar. Det är var alltså några av de motioner som har lagts i Helsingborgs kommunfullmäktige av Sverigedemokraternas ledamöter. Ja. Och då tror jag att vi har avverkat allt vi hade om Sydsverige. Eller ja, hur som helst. Hade du något med? Då? Nej. Ja, vi går vidare. Ja, precis. Några. För jag har nämligen varit på resa till ett annat väldigt aktivt SD-distrikt, nämligen Värmland. Och det har ju under åren utkristalliserats lite som en slags vänortsdistrikt eller vad man ska kalla det för, för SD Stockholm. Vi har ju haft mycket aktiviteter som Värmlänningar har kommit på i Stockholm och aktiviteter som Stockholm har åkt till Värmland för att delta i. Och vi båda är ju faktiskt revisorer i Forshaga kommunförening. Och där hade man årsmöte här äh, för helgen äh, och äh, jag åkte upp på det där och äh, såg själv att verksamheten är precis äh, så bra som man skulle kunna hoppas. Äh, och äh, jag träffade också folk från flera olika kommunföreningar där uppe också. Och äh, då kan man ju ta och påminna lite grann om hur det gick i valet för att... Äh, äh, vi hade ju ett uh, Någorlunda starkt fäste i, i Värmland Redan innan valet och hade vi fyra mandat i fyra kommuner uh, Och uh, Nu så uh, Fick vi inte mindre än 15 mandat i 10 uh, kommuner uh, Ska det nog bli uh, Och uh, uh, Det är ju hur som helst En, en väldig uh, Ett väldigt kliv framåt och det är ju eh, nog frukten av dels hårt arbete från Varmlandsdesiktets sida men också eh, så har man faktiskt fått väldigt mycket publicitet i lokalpressen eh, det är väl framförallt Varmlands Folkblad som eh, det har varit väldigt mycket och mest i eh, men Nya tidningen är inte så dålig den heller faktiskt eh, så att eh, det är bara att önska dem lycka till i det vidare arbetet, kort och gott. Det blir spännande också att se hur det ser ut inför årets 6 där uppe för året Sen så har vi tänkt tala lite grann om... Ja, det är en, jag tänkte ta en läsa en bloggpostning som Mattias Karlsson hade gjort och det var han hade skrivit rubriken Ska vi stryka det gula korset i den svenska flaggan det är lite grann med anledning av att vi mer och mer måste ge avkall på våra traditioner och vår kultur och han håller ju till i Malmö Mattias Karlsson så att han har ju då en del hänvisningar dit han börjar skriva så här att vid torsdagens kommunfullmäktige möte i Malmö debatterade kommunalråden Sten Andersson, Sverigedemokrat och Agneta Eriksson, socialdemokrat, frågan om skolavslutningar i kyrkan. Bakgrunden till debatten var en enkel fråga om Sverigedemokraterna som Sverigedemokraterna väckt med anledning av att fler och fler Malmö står i begrepp att överge den gamla svenska traditionen att fira skolavslutningar i kyrkan med motiveringen att detta skulle kunna uppfattas som kränkande av elever med icke-svensk eller kristen bakgrund och att skolan ska vara religiöst neutral. Vid debatten tydliggjorde Agneta Eriksson att Socialdemokraternas inställning är att skolavslutningar inte bör ha några religiösa kopplingar oavsett om detta är en flera hundra år gammal svensk tradition samt att hon inte tänker vidta några åtgärder för att de elever och föräldrar som har en positiv syn på de kyrkliga skolavslutningarna ska få möjlighet till det. De kyrkliga skolavslutningarna är en populär och djupt rotad tradition och vi som är verksamma inom Sverigedemokraterna Malmö anser att det är mycket tragiskt att många av Malmös unga nu berövas möjligheten att i likhet med sina föräldrar och farföräldrar få uppleva denna tradition. Sverige har varit ett kristet land i över tusen år. Att radera alla kopplingar till kristendomen skulle innebära att vi samtidigt tar avstånd från en betydande del av vårt kulturarv och vår svenska identitet. Frågan är hur långt det offentliga Sveriges fjärmande från vår kristna historia ska tillåtas att gå. Diskrimineringsombudsmannen har redan kritiserat adventsljusstakar, kalendrar med kristna högtider utmärkta, Sjungandet av kristna visor som Den blomster blomstertid nu kommer och Nu tändas tusen juleljus. Och nu attackeras alltså de kyrkliga skolavslutningarna. Vad blir nästa steg? Ska vi stryka det gula korset i den svenska flaggan och stoppa Lucia-tågen? Inom SD Malmö tänker vi göra allt vi kan för att sätta stopp för denna utarmning av det svenska kulturarvet och underminerandet av vår gemensamma svenska identitet och kommer därför inom kort att lämna in en motion till Malmö kommunfullmäktige där vi kräver att samtliga Malmö skolor ska erbjuda de elever som så önskar en traditionell skolavslutning i kyrkan. De elever som av olika skäl inte vill delta i denna tradition ska givetvis slippa och för dem kan alternativa avslutningsceremonier anordnas om skolan så önskar. Ja, det är väl på det hela taget äh, ganska så vettigt. För att äh, fortsätta med ett pressmeddelande, det är väl kanske den senaste... Det senaste som jag har lagt ut på vår hemsida överhuvudtaget Pressmeddelande som gick ut den 26 i första som, som har rubriken Ingen enighet kring brev till regeringen angående krisen i Malmös invandringsmottagande Det är vår politiska sekreterare och presssekreterare Mattias Karlsson där också Som har skrivit då att Med anledning av den våg av nya invandrare Som nu strömmar till Malmö i spåren av den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd har Malmös kommunstyrelse beslutat att författa ett brev till regeringen där problemen beskrivs och lösningar föreslås. Brevets innehåll behandlades under onsdagen på ett arbetsmöte mellan Malmöpartiernas politiska sekreterare. Ambitionen har varit att uppnå största möjliga enighet kring brevets formulering. Under onsdagens möte blev det dock klart att Sverigedemokraterna som enda parti inte kan ställa sig bakom det liggande förslaget och att man därför kommer att reservera sig mot beslutet när kommunstyrelsen behandlar frågan den 7 februari. Bakgrunden till Sverigedemokraternas ställningstagande är att det liggande förslaget på flera punkter strider mot partiets åsikter och att inte ett enda av Sverigedemokraternas tilläggsförslag har beaktats. Konkret handlar det om att Sverigedemokraterna Genom förändrade formuleringar vill tydliggöra att det endast är en bråkdel av de som idag beviljas uppehållstillstånd som är flyktingar. Att Sverigedemokraterna motsätter sig förslag som riskerar att ytterligare öka totalkostnaderna för invandringen och den skrivning som i förtäckta ordalag pläderar för en inskränkning av det kommunala självbestämmandet genom att kommuner med en liten invandring ska tvingas till ett större mottagande och att Sverigedemokraterna vill införa skrivningar där det föreslås att staten i likhet med Sveriges grannländer ska reducera invandringen till en mer hanterbar nivå att staten ska ge full täckning för alla de merkostnader som invandringen åsamkar kommunerna samt att invandrartäta kommuner som Malmö ska kunna bromsa fortsatt inflyttning genom att inte längre behöva bära försörjningsansvaret för nyanlända invandrare För vidare information Mattias Karlsson alltså Ja, det är faktiskt viktiga saker han tog upp i båda sina inlägg där Inte minst det här med att ge avkall på, kanske till och med korset på flaggan det är Någonting som jag skulle nästan gissa kommer faktiskt Ja, förr eller senare om det fortsätter på det här sättet så ja. skulle man ju inte bli förvånad faktiskt Nåväl, eh, nu är vi över till någonting som inte är eh, direkt direktpartianknutet eh, och det är med anledning av att eh, det i dagarna har Ektrum ytterligare ett synnerligen vedervärdigt mord utfört av en psykiskt sjuk människa eh, som eh, då eh, bara lite eh, tidigare eh, några veckor tidigare eh, blev utskriven för att eh, läkarna bedömde det som att han inte var farlig och bevisligen så var han ju det då. en stackars liten Tobias åtta år gammal bara äh, råkar träffa på den här galningen som hugger el honom äh, och tyvärr så är det inte det här första gången utan sånt här kan man ju faktiskt läsa om ett antal gånger äh, varje år och man undrar ju faktiskt äh, varför det inte händer någonting Uh, och uh, saken är ju den då att uh, uh, man skyndar verkligen långsamt uh, precis som kejsar Augustus en gång uh, tyckte att man skulle göra uh, och uh, uh, det har alltså gjorts uh, en uh, sammanlagt en tre rapporter uh, från 2001 och framåt tills nu här och det, de förslag som man har för ändringar av psykvården är alltså i stort sett eh, bara detaljjusteringar det är ingen som har föreslagit någon eh, mer omfattande reform eh, utan eh, eh, sånt som eh, man exempelvis har föreslagit är att eh, fängelser skulle dömas ut även om gärningsmannen eh, var allvarligt psykiskt störd vid br när brottets bik eh, men inte längre är sjuk och liknande och det är ju sånt som är delar av vårt eget eller vad jag säger, kriminalpolitiska handlingsprogram jag tror att de flesta människor idag vet om att det behövs en total omvälvning av psykvården för att det är ju tyvärr så att en väldigt stor mängd livsfarliga människor är ute Ja, det är näst... och, och det är inte bara det att de är farliga för allmänheten Utan för sig själva givetvis Ja det är nästan märkligt att De etablerade politikerna Inte har sett allvarliga Saken, jag menar det var ju inte så länge sedan Det inträffade ett ministermord Utrikesminister Anna Lind mördades av en Just en psykiskt störd Invandrare i det fallet och, Men ändå så, så Går det väldigt trögt Ja så att det räcker alltså inte ens med att man Mördar minister utan <laughs> Det, ja, det, man är, blir äh, faktiskt ibland förvånad trots allt även om man är luttrad över hur sanslös äh, det svenska samhället emellanåt fungerar men, men äh, äh, den här senaste äh, un undersökningen då det är i stort sett äh, äh, inte någonting som äh, äh, på något vis äh, gör någon större skillnad egentligen för att det, det som är viktigt är ju att sådana här incidenter förhindras det är ju inte att man ska låta folk sitta kanske ett par månader extra eller någonting sånt utan det här handlar om folk som inte borde släppas ut överhuvudtaget som bevisligen kanske har begått liknande illdåd tidigare och som ju faktiskt lite av rysk är lätt att släppa ut och då spelar man inte rysk roulette med sig själv utan med alla vanliga, hedliga människor som finns ute i samhället istället. Det är ju faktiskt väldigt oansvarigt. Nåväl, vi har blivit ombedda att berätta lite grann om vad det innebär att vara medlem i Sverigedemokraterna. Jag kan ju börja med att säga hur man blir medlem för det första. Det blir man genom att man betalar medlemsavgiften. Och det gör man genom att sätta in 200 kronor. Det är det som är gällande medlemsavgift. Alltså 200 kronor på PlusGiro-kontonummer. 23 45 65-0. repeterar PlusGiro-numret. 23 45 0 200 kronor alltså kostar medlemskapet. Och vad får man för det då? Ja, man får eh, inte minst ett fint medlemskort- och så får man en medlemsbulletin varannan månad och partiorganet sd Kurinen varannan månad. Så att en gång i månaden får man alltså utskick när det gäller ja, sånt som vi publicerar helt enkelt. Antingen medlemsbulletinen som sagt eller också nyhetstidningen då sd Kurinen. Och sen så får man ju utvis inbjudningar till partiets olika aktiviteter. Det varierar lite grann beroende på i vilket distrikt man bor. Men som här i Stockholm till exempel så har vi ju uh, olika typer av uh, informationsmöten, föredrag uh, och... Uh, Givetvis årsmöten också Där man väljer Styrelser och Man väljer ombud som skickas till Riksårsmöten och liknande Ja vi är ju mitt uppe i årsmötesperiod Kommunföreningarnas årsmöten har Varit eller de ska Äga rum under januari månad Sen kommer distrikten lite senare Och vill man vara med på dem Så bör man passa på att betala in Medlemsavgiften ganska så omgående Precis och sedan så har vi faktiskt trevligt också ibland och då arrangeras stora och små fester. Särskilt uppskattat varje år brukar det vara det årliga julbordet som en ganska stor del av distriktets medlemmar kommer. Och det kommer även folk från angränsande distriktet. Stockholm är lite av ett centrum för mellansvarig kan man väl säga. Uh, och uh, sedan så uh, arrangerar ju uh, partiet även en massa andra uh, praktiska aktiviteter som exempelvis flygblasutdelningar, uh, torgmöten och uh, annan uh, liknande verksamhet. Uh, och uh, det är ju någonting som man givetvis uh, jättegärna får delta i också Ja, absolut. I de valrörelser som vi har haft så har det varit väldigt mycket praktiska saker inför valet. Just att till exempel packa kuvert med valinformation och valsedlar och att även lägga ut valsedlar i olika vallokaler och så. Just den typen av aktiviteter kommer, ju att vara, kommer inte att äga rum de kommande två åren här. Men som sagt, flygbladsutdelningar kör vi ju året runt i alla fall i princip. Just därför att... Ja, vi, vi har av tradition inte kunnat nå ut i den vanliga pressen så att därför har vi byggt upp den här flygbladskulturen lite grann kan man säga. Ja, eh, och eh, vill man veta mer om partiet så kan man eh, antingen eh, titta på partiets hemsida då på www.sverigedemokraterna.se Eh, och Där kan man också, om man vill ha ytterligare material, beställa informationspaket eh, via en spe ett speciellt eh, ifyllningsformulär på hemsidan. Eh, eller så kan man också ringa till eh, vårt eh, kansli eh, på 2266- och eftersom det är Stockholm så är det 08 Som har ringer utanför länet Sen vill jag också nämna att Radio SD Har fått en egen hemsida Vi ligger ute på nätet nu på en adress Som heter www.radiosd.se Och där finns De senaste programmen Utlagda Så att man kan alltså ladda ner dem och lyssna på dem I efterhand om man så önskar Dock inte musiken Den måste vi dessvärre klippa bort Men allt annat kan ni lyssna på Precis och det tackar vi David för Ja inte mig alltså Nej det finns flera Nåväl, Då så är det dags att avrunda dagens program Och eftersom vi har pratat en del om Värmland Så kunde det kanske vara på sin plats att ta något av Monica Sättelund den sista jäntan Varsågoda och tack för oss